I Rom avgörs de sjuttonde sommarspelen, den så kallade solskens -Olympiaden, som också blir den första TV-Olympiaden. Den pressande hettan leder till ett dödsfall. Den danske cyklisten Knud Enemark Jensen avlider efter att ha kollapsat under lagtempoloppet. Spelens stora namn Vilma Rudolph, även kallad den svarta gazellen från Tennessee, tar guld på 100 och 200 meter och i korta stafetten. Den svenska äran räddas av två verkliga veteraner och av en tonåring. Och Jane är nästan uppe i holländskan. Jane slåss nu om en silvermedalj med holländskan Lagerberg. Och jag tror att Gilla Jane har en god chans att gå förbi holländskan. Deti deti deti gör vi sedan i början i uti allt betalning. Båda alla målare som mäter crescendo. Och då finns det så här för min, hon är för min, hon är för hon är tre meter, tre meter för nu. Hon är förstås obetvingd. Hon tar på från salsa. Hon närmar sig från salsa. Och närmer och närmer. Kommer man kommer inte att kunna hitta från salsa som beter. Det ju silver på 400 meter frisim för unga Jane Sederquist. Slagen endast av amerikanern från salsa. Det var väl nästan så att du kom lite, lite onödigt mycket efter från det jag kan tala om för det att du tog in på från salsa ganska mycket på de sista 35-40 meterna. Ja, jag har svårt att komma igång i början nu. Det är väl att man spänner sig och sådär. Jag är inte så van vid så här stora tävlingar. Nej, du är inte det, men du kanske kan bli. Tycker du att det här är roligt? Ja. Tänker fortsätta. Ja. Ja. Eh, det var tydligen så att eh, om du kunde få upp din snabbhet så skulle du... Jag vet inte vad du skulle hamna snarare. Ja, jag hoppas på att kunna trä, träna upp det nu. Att du är Stockholmsflicka, förstår du, det har ju hela svenska folket hela hört. För dialekten är ju omisskännlig. Det är väl söder också va? Ja då. Men är det som har lärt dig simma då? Det är Sten Hällqvist. Men är det som har väckt intresset för du? Ja, det är väl han också kan man säga. Jag började genom skolan och var med på skolsimningar och sådär. Så gick jag in i Neptun och fick börja träna på vardagarna för sten då. 14 år är du? 15. Är du 15? Har du fyllt 15? Jag vill få gratulera dig. Alldeles, alldeles nyligen det. Det ändå? Nej, första juli. Simreporter Lennart Hyland. Snart 41 år gammal paddlar Gert Fredriksson tillsammans med Sven-Olof Sjödelius hem K2 1000 meter. Sveriges enda guldmedalj i Rom men hjärts sjätte sedan 1948. Säg mig, om jag får, får kalla dig för gubben för det du väljer det här gänget. Hur, ja, var får du gnistan ifrån? Träningsvilligen att hålla på och slita vårar och vintrar och höstar för att hålla sig i form. Ja, det där med gubben, det känner jag bara när jag skriver mitt årtal och likaså när man eh, ser de andra som är så pass unga så att de föddes när att börja paddla men annars så känns det inte som det skulle har någon gubbe i kroppen sådär inte utan jag känner mig ungefär som jag var 15 år yngre Ja, men eh, säger mig hjärt eh, du har flera gånger hotat mig att lägga upp och paddla kommer det här bli injektionen för att du håller på en, en, några säsonger till nej det är klart att nu, nu kommer jag till att sluta det är klart när man börjar på den närmaste 50 så går den helt enkelt ut att hänga med i ungdomen. De är svåra. Kanotkungen Jert Fredriksson intervjuad av röstan Elveby. En annan veteran, Gångaren John Jon tar silver på 50 km och gör det bara ett par dagar före sin 41-årsdag. Vid sidan av OS utmärker sig Ove Fundin som tar sin andra individuella VM-titel i Speedway. Samma sak gör Bill Nilsson fast i Motocross. Sverige går till Europafinal i tennisens Davis Cup men faller där mot Italien. I fotbollshalssvenskan vinner IFK Norrköping och i Vasaloppet Sixten Järnberg. Årets bragdguld går till Jane Sederqvist som förutom att ta OS-silvret också hinner sätta två världsrekord på 800 och 1500 meter frisim. Det är första gången en kvinna får bragdguldet.